Bé, bona nit a tothom. Anem a donar inici a aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació, eh, introduint un ple per urgen... un punt del ple per urgència, que ja es va informar a la Comissió Informativa que si arribava en aquest termini doncs, l'introduiríem, que és el pla específic municipal per risc de subsidències al barri de l'estació. Hi ha alguna qüestió sobre això? Eh, han hagut modificacions no? en el sí, sí, hi han hagut modificacions per això s'ha de portar a l'aprovació aquestes modificacions eh, ens van arribar fa dos dies ahir, ahir eh? vull dir que llavors és com vam dir a la comissió informativa que si ens arribava eh, degut a la situació pues entenem que, que s'hauria de de portar no, eh? bueno, només dir això que ens l'han entregat ara fa un moment no? o sigui que tampoc l'hem pogut mirar gairebé, no? o sigui l'aprovarem la bueno, iniciativa l'aprovarem pensant doncs, que bueno, que és un pla que està treballat i que, uh -huh. i que ja, venia, ja venia de juny i tal però Bé. que pràcticament no l'hem pogut repassar en tot cas senyor Cortés sí, a veure, nosaltres el que volem dir també com diu el regidor d'iniciativa que en aquest moment fa exactament 3 minuts o 5 minuts com a molt que acabem de rebre aquest pla de protecció civil que no ens l'hem pogut mirar perquè ens l'hem trobat a baix a la, a la plateta l'aprovarem a cegues perquè creiem que és un tema d'urgència donarem confiança a, a la redacció d'aquest pla de protecció civil però no perquè nosaltres ens l'haguem estudiant i ens l'haguem mirat perquè clar, ens acaba d'arribar en aquest mateix moment per tant eh? senyor sí. Fernández mm, vull dir s'ha mirat, ens, a, ens, ens va arribar això també un, una, una còpia que no sé ni si era aquesta, no sé si era aquesta exactament, en, el, en el, clar hi ha gutut unes modificacions, vull dir, l'aprovarem, l'aprovarem com, com a urgència, però no perquè nosaltres l'haguem estudiat ni haguem tingut temps de revisar-nos tot això. A veure, si sí, la comissió informativa ens veu donar dos, dos documents, eh, per cada regidor. A veure, eh, ens veu dir que hi haurí unes posteriors modificacions, a veure, en, jo per, ens l'hem mirat així per sobre pel dir que hi hauria modificacions doncs també esperàvem que, que ens donessin les modificacions no? i aleshores les hem trobades avui no? a veure que ja hi donarem ara mateix les hem trobades no? és dir que les anteriors de l'altre dia estan mirades per sobre el dir que després hi hauria unes modificacions eh? Senyora Fernández ah, Sí, el, el dia de les informatives bueno, fa uns dies us vam entregar que la resolució que va fer el a Protecció Civil eh, a la seva, el dia 18 de novembre ja us vam fer un petit resum que s'ha integrat dintre del pla i ara el que hem fet és integrar-lo dintre del pla el que hem fet és un petit resum en que ja és entregar-vos-ho perquè veig això el que aprovarem avui però ara està entregat, integrat dintre del pla diguéssim. és a dir, no hi ha hagut més canvis dels que se us va entregar en aquell moment i està aprovat ja per, la, per Protecció Civil és a dir, ara hem de, de complir diguéssim el, el format de... de, de d'aprovar-ho per pel plenari i és per això que passem per via d'urgència perquè ara està integrat amb el dossier en si que és el, el pla d'emergències de l'estació Bé, alguna altra qüestió sobre això? Procedirem a votar l'urgència i la introducció d'aquest punt eh, eh, Vots a favor? Vots a contra? Per que atenció queda, doncs queda incorporat en l'ordre del dia del ple el punt 9 que serà el pla específic municipal per risc de subsidència al barri de l'estació i el 10 serà el seguiment i control i el 11 pregs i preguntes Passem, doncs, al punt primer de la proposta de delegació de competències a favor del Consell de Poble de Cabrianes. Senyor secretari. Sí. Atès que el dia 12 de novembre de 2008 es va constituir legalment el Consell del Poble de Cabrianes segons queda reflectit a l'acta número 1 de la Junta de Veïns. Atès que l'article 3.3 del reglament del règim inter de l'òrgan territorial de participació de Cabrianes disposa. Seran competències delegades a aquelles en naturaleza derivativa y executiva en las materias relativas a la gestión y utilización de los serveis y a los besos a actividades sanitarias, asistencias cultural esportivas y esbargo. En concreto, mantenimiento de la escuela pública, gestión, mantenimiento del pabellón y emisión de licencias de utilización. Gestión y mantenimiento del teatro y formalización de convenis de uso. Enlumenat, manteniment i etella de dels espais públics, ...via pública, parcs i jardins, patimoni històric i artístic del seu territori. gestiestió de les activitats culturals i esportives vinculades a Cabrianes, aquellles que les siguin delegades per l'Ajuntament de Sallent. Atès que la Junta de veïns celebrada el dia 15 de desembre de 2008, va adoptar el segon acord. Debatre les competències a a l'Ajuntament de Sallent. Debatut el tema s'acorda per unanimitat dels membres assistents, Demanar al Ayuntamiento de Sallén La delegación de las competencias següents En relación al artículo 3.3 del reglamento inter Del órgano territorial de participación de Cabrianas Gestión, mantenimiento del pabellón Y emisión de licencias de utilización Gestión y mantenimiento del teatro Y formalización de convenis duros Enllumenar manteniment y neteja De los espacios públicos, vía pública A concretar presupuestos, parques y jardines Y patrimonio histórico y artístico y Artistic del Seu Territory gestión de las actividades culturales y esportivas vinculadas a Cabrianas visle escrit presentat el día 23 de dezembro de 2008 del Presidente del, president del consell del Pueblo de Cabriana el señor Santi Andorra y Suñé demandando la delegación de competencias asventadas anteriormente per totes posar la Comisión Informativa de Hicienda, Gobernación y Región corpora de la Corporación adopció de los següents acords primer Delegar al consell del Pueblo de Cabrián las competencias següentes Gestión, mantenimiento del pabellón y emisión de licencias de utilización Gestión y mantenimiento del teatro y formalización de convenios de uso Enllumenar, mantenimiento y neteja de los espacios públicos Parc y jardines, patrimonio histórico y artístico del seu territorio Gestión de las actividades culturales y esportivas y vinculadas a Cabrianas Y segundo, comunicar al Presidente Acord al Presidente de la Junta de Veíns Del consell del Pueblo de Cabrianas El Señor Fernández Ah, sí, hola, bona nit l'any passat es va aprovar ja el, el reglament de, de, territorial de participació de, de, de participació de Cabrianes amb el qual eh, ja, es va, ja es va formalitzar l'any passat i ara aquest any, eh, i amb aquest ple eh, toca dir i delimitar les funcions que, el, que, el, que tindrà aquest òrgan eh, i aquestes seran la gestió de manteniment del pavelló i emissió de llicències d'ús gestió manteniment del teatre i formalització de convenis d'ús a menat, manteniment i neteja d'espais públics via pública, parcs i jardins patrimoni històric, artístic i el seu territori i gestió d'activitats culturals esportives vinculades a Cabrianes val a dir que també respecte a la gestió del, del teatre de Cabrianes aportarà la gestió però també s'haurà de passar per plenari el que és el reglament que estan elaborant l'associació la, la, de veïns i que també passarà per aquest òrgan i passar, i després passarà per al plenari i a partir d'aquí ja es portarà tota la gestió tal i com com recollirà el, el reglament d'aquest. Gràcies. Gràcies, senyor Andorrà com a president de l'OTP vol fer alguna intervenció? Andorra. Sí, bona nit. Doncs bé, eh, com ja saben, l'Organisme Territorial de Participació de Cabrianes va, va ser aprovat l'any passat i ja es van començar a fer les primeres reunions. En aquest organisme eh, el que es fa és eh, hi ha representació de, que de de gent de Cabrianes en base al reglament i s'han començat a, a, a parlar de quines serien les competències que es podrien desenvolupar. Dintre de la reunió es va... Es va parlar que l'ho més convenient era començar a desenvolupar les competències que ja s'han esmentat i si donc començarem a veure doncs quines possibilitats tenim de, de començar a treballar. Ara posteriorment, un cop s'hagi fet la delegació de competències, s'espera que hi hagi també una corresponent també assignació pressupostària i en base a aquesta assignació pressupostària, doncs es podrà també començar a treballar. Uh, paral·lelament esperem poder treballar en el sentit de buscar altres vies de finançament per tal de no carregar excessivament diguem, el pressupost de l'Ajuntament i bueno, podem, esperem que en aquest primer any doncs, poder començar a treballar potser no s'obtindran no grans resultats però serà un primer any de, de prova i confiem que l'experiència d'aquest primer any doncs, doni peu a que ja successivament cada any es puguin anar fent més coses en benefici de, de Cabrianes. I, bueno, eh, esperem que les coses vagin bé i que hi hagi una col·laboració estreta amb, amb l'equip de govern i, bueno, crec que no hi haurà cap mena de problema. Alguna intervenció per part del grup d'iniciativa, per part del CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Doncs sense cap més intervenció, procediríem a la votació. Vots a favor? en contra de cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació de la venda directa del terreny sobrant de la via pública situada al carrer Antoni Soler de Cabrianes terminer amb la finca situada al carrer Sant Ramon 35. Senyor secretari eh, Atès que el terreny situat al carrer Antoni Soler terminer en la finca situada al carrer Sant Ramon 35 és un ratalló sobrant de la via pública propietat de l'Ajuntament de Sallent ...cualificado por las normas de planeamiento urbanístico de Sallien... ...como a zona de núcleo antiguo de Cabrénes Cláuset... ...vista la comparecencia del los Jaume Mollá Planas y Mercé Matas Cuspinera... ...actuando en el seu propio nom y en representación de data 23 de diciembre de 2008... ...en que manifesta la voluntad de adquirir la parcela situada entre el carrer Antonia Soler... ...terminé per la parte darrera a la finca Carré San Ramón número 35 de 6,81 metros que limita en una edificación de la seva propiedad por la cuantidad total de 100,81 y 32 euros mesiva Visto el informe de la Secretaría Municipal de data de 10 de diciembre de 2008 incorporada al expediente Visto el informe de la Secretaría de 23 de diciembre de 2008 incorporada al expediente de conformidad en lo que disposa el artículo 191 y següent del Decreto Legislativo 2-2003 de 21 de abril, por el cual se aprueba el tercer reforzo de la ley Municipal i de règim local de Catalunya i l'article u del, del decret 337 barra 1982 de 17 d'octubre pel qual s'aprova el reglament de patrimoni de les sedes locals atès que l'article 12 del, el, del decret 337 barra 1982 de 17 d'octubre pel, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni de les sedes locals diposa, disposa que són parcel·les obreras las porciones de terrenos de les lesenses locales que per la seva reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no son susceptibles de uso adecuado y que la declaración se entiende efectuada automáticamente por la aprobación de los, de los plans de ordenación urbana y, o proyectos de obras o surveys por todo el que se ha posado la Comisión Informativa, Dicenios de Gobernación y Rey Interior proposa al PRE del Ayuntamiento la adopción de los següents acords. Procedí en virtud del que disposa el artículo 44 u del reglamento de Patrimonio de los Locales aprobado por decreto 336 1982 88 de 17 de octubre a la venda directa del terreno sobrant de la vía pública de 681 metros cuadrados de superficie situada entre el carrer Antonia Solet Termener per la parte de darrera a la finca del carrer San Ramón número 35 a los señores Jaume Mullaplana y Mercé Matas Cufinera per la cantidad de 182 euros mesiva según las valoraciones efectuadas por el arquitecto municipal según donar cuenta de estas cosas al Departamento de Gobernación de la Generalitat de Cataluña a base de la resolución definitiva del expediente para cumplir el que disposa el artículo 40.1.c del reglament según la nueva redacción que le dona el artículo 31 del Decret 14.1 1994 de 14 de jun, pel quals regulen i s'adecuan d'acord amb la Llei 30/1992 de 27 de novembre, les procediments reglamentaris que afecten a les matèries de règim local, atès que el seu valor no arriba al 25% del pressupost municipal ordinari. Tercer, anotar la venda de la parcella al inventari municipal de bens, al efecte de autorització d'acord amb l'article 72 del reglament, un cop finalitzada la venda notificar aquest acord a les persones interessades i comunicar-los i comunicar-les que disposen del tèrmin d'un mes per manifestar-hi la seva conformitat en aquest cas en, en aquesta conformitat en aquest cas celebrarà d'escritura pública corresponent al benentès que totes les despeses que s'origin aniran a càrrec seu Senyora Nenes Siol, sí, bona nit el dictamen és relatiu a l'aprovació de la venda directa tal com ha usat el, el secretari de terrenys sobrans de la via pública situa, situat al carrer Antònia Soler de Cabrianes, terminé amb la finca situada al carrer Sant Ramon 35 per la part de darrere. Diguem-ne que és la venda dels retallons sobrans per l'alineació amb vial Eh, els acords que, que hi ha en aquest dictamen és eh, procedir a la venda directa d'aquest terreny d'acord amb la petició presentada per Jaume Moya Plan i Mercè Mates Cuspinera, propietaris de la finca situada al carrer Sant Ramon 35 i així alinear-lo amb el carrer per al carrer Antònia Soler amb aquesta compra d'aquest retalló per 181,82 euros més IVA de 6,81 metres quadrats el següent acord és donar compte d'aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat, anotar la venda de la parcel·la un cop estigui feta l'inventari municipal i un cop finalitzada la venda i notificar aquest acord a les persones interessades perquè així es pugui elevar l'escriptura i si hi ha alguna conformitat o disconformitat i si és així amb la conformitat eh, eh, les despeses que s'originen anirien a càrrec de, de l'interessat res més Gràcies. alguna altra intervenció? per part de l per part de la CUP, socialista per part d'Esquerra Republicana. Oh. Doncs bé, procediríem a la votació. Vots a favor? Ens en contra que l'abstenció queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és la proposta d'aprovació a la venda directa del terreny sobrant de via pública situat al carrer Antoni Soler de Cabrianes, termenem la finca situada al carrer Sant Ramon 37. Senyor secretari. Sí. Bueno, el acord, la propuesta de acuerdo de, de este punto es una propuesta exactamente igual que la anterior y únicamente daré lectura a, a los aspectos eh, concretos de, de aquel que se dictan. La el, la porción de parcelas obreras de la vía pública que, que se ven es de 4 metros 20, 22 metros. 4, 22, 28 metros las las personas a las que se a la persona a la que se vende es a la señora María Carmen Gonfaus Torner porque es la la, la finca que está Eh, limitant con aquesta, aquesta parcel·la, i l'import d'aquesta parcel·la sobrera és de 114 en 26 en 27 euros però tot el que més és igual que l'anterior la, la Francesc, alguna intervenció? No? Procediríem a votació Vots a favor? Doncs en contra que l'extensió queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de del dia que és proposta d'aprovació de la venda directa del terreny sobrant de via pública situat al carrer Antonia Soler de Cabrianes terminem la finca situada al carrer Sant Ramon 39 Senyor secretari Sí, en aquest cas es tracta d'una un, porció de terrenys de 1,74 metres de superfície està situada en el mateix lloc en el carrer Antonia Soler i la eh, cantonera Sant Ramon i eh, la, la persona la, a la que se, se vendes a Josep Puc Casas que és la parcel·la que està limitant con aquesta el preu d'aquesta parcel·la és de, de 46,45 euros Alguna intervenció? Seríem no? a la votació Vots a favor Percont que aquesta sessió quede per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'enomenament dels vocals del plenari del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del municipi de Sallent. Sr. Secretari. Sí. Atès que l'article 7.c de les estatuts del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del municipi de Sallent disposa que els vocals que els vocals del plenari, i que és seran nomenats pel ple a proposta de cada un dels col·lectius en representación. Vista el acta número 1 del plenario de Constitución del consell de Medio Ambiente y Sostenibilidad del municipio de Sallén que se va a celebrar el día 15 de diciembre de 2008, en la cual se acorda la propuesta de Constitución a los miembros asistentes. Ates que aquesta esta Constitución de Bucales se podrá ampliar a petición de las entidades interesadas en la mesura que permiten los estatutos. Per todo lo expuesto anteriormente, la Comisión Informativa de Promoción Económica propuso al PLE la adopción de los siguientes acordes nomenales vocales del plenari del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad del municipio de Sallén que relacionan a continuación. En un de CIU, en representación de CIU, el señor Xavier Sarramarera y Adó. En un representante del PSC, señora Rosa Argelagüen y Santa. Un representante de RC, señora Mireia Cortés y Yes. Un representante de... No, perdón, ya... Ven, ya... Mamás, que no me... habéis comentado A mí no. Bueno, mí el de elegir se los... sí. RC, señora Mirella Cortés i Gues, un representante de Iniciativa mm, por Catalunya i Esquerra, señor Lluiset Antoni Vera un representante de la de CUD, señor Miquel Cols Obradors, un representante de les Amics de Cornet, señor Ángel Solá Escalé. Un representante de LUBIC, señor Josep Puch y Gómez. Un representante de la Asociación de Veíns, señora Aurora Morato Cabrera. Un representante de la Asociación de Veíns, señora Carles Torrebadella Alsina. Un representante de la Unión de Pallesos del Valle, señor Joan Tallé. Un representante de Prousán, señor Jordi Iborra González. Un representante del FAES, señor Guillén Jungeñ Ignacio. Un representante de la Agrupación de Pescador, señor Antonio Desma Galvez. ...y un representante dels ADF, senyor Ramon Rollán Muñoz... ...segon, traslladar el present SACOS a los col·lectius ...en representació en los estatutos del Consell de Medio Ambient... ...y Sostenibilidad del municipi de Sallent. Senyora Arenas. Sí. Uh, aquesta proposta és el nomenament dels vocals de uh, passar-lo pel, pel plenari de la Constitució del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del municipi de Sant Llent que es va efectuar i com a, com a Constitució del mateix es van convocar a cada un dels representants dels diferents partits polítics, entitats, associacions i representats de diferents agrupacions i eh, en funció d'aquests representants que es van eh, convidar, eh, van manifestar que podien ser els possibles eh, representants perquè així es quedés en l'acord es portaria en el plenari perquè si es quedés constituït de forma, de forma correcta sí que va comentar Esquerra Republicana el senyor Maria Cortés que encara no sabien en aquell moment qui seria el representant eh, per Esquerra Republicana però eh, el secretari a última hora com que no tenia coneixement ni la seva presència en el moment del, de, de la Constitució del mateix Consell de Medi Ambient doncs vam posar aquest nom per no deixar-lo en blanc però si té algun inconvenient o vol rectificar la persona que vulgui que estigui representada per Esquerra Republicana, no tenim capit convenient de rectificar-lo i fer-ho constant aquest plenari. També d'iniciativa, el senyor Josep Antoni Nojosa, no sé si també va manifestar el respecte que, si volia ser ell o algun representant del seu partit, doncs en aquest moment ho poden fer i, si no, doncs presentar el corresponent eh, al·legació o modificació que també es portaria en el plenari i següent, si també eh, es cregui convinent. D'acord? Senyor Nojosa. No, bueno, en aquell moment estàvem en un procés de, de discussió, qui tenia de ser la persona que tenia d'assistir, però al final es va acordar que participés jo mateix. Eh, Digui una cosa que no s'ha dit, que semblava que, això, que en el, la, la primera reunió que havíem fet del Consell més la reunió de la Comissió Informativa aquesta, que hi havia interès d'altres col·lectius de participar en aquest Consell i que quedi clar, almenys perquè el públic ho sàpiga, de que es va acordar doncs, que era el Consell estava obert a altres persones o altres col·lectius que, que volguessin participar. Això també s'hauria de dir. No? Res més. Una intervenció per part del CUP. Senyora Anna Gabriel. Bona nit en primer lloc a tothom, també a la gent que ens escolta per la ràdio. Uh, dir que, vaja, que la Constitució d'aquest Consell, que va ser una petició, si recordeu que va fer iniciativa, doncs entenem que és una bona notícia, entenem a més a més que, que el fet de que diferents grups municipals ja designin representants que no són estrictament regidors, doncs fa que l'obertura sigui encara més àmplia. i per tant la Constitució creiem que pot recollir diferents sensibilitats interessants, per tant evidentment donarem suport a la proposta Agraïen en nom meu particularment al Miquel Cols, que és la persona de la CUP que formarà part del Consell i també aprofitar per, per demanar si no tinc malantes la propera reuniós al 16 de, de febrer i nosaltres en teníem doncs, que aquest consell seria ja un bon instrument perquè comencés a treballar en els pressupostos de, de l'àrea de Medi MediInvient justament i que es pogués avançar en el terreny dels pressupostos participatius. Per tant, llançar aquí la, la proposta, potser el 16 de febrer serà massa tard, però potser es podria reconsiderar i tenint en compte que estem en una època en què hauríem, suposo que ho esteu fent, d'estar treballant en els pressupostos, aprofitar aquest Consell perquè fos també una eina de participació en els mateixos una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés Sí, jo voldria dir que en aquí s'hauria d'esmenar aquest punt de que el representant d'Esquerra, tal com jo ja li, vaig, ja li vaig notificar amb el senyor secretari via telefònica, que el vaig telefonar aquesta setmana no recordo si dilluns o dimarts Sí, ja no les... sí senyor, li vaig dir al Josep Planes i Vilar que, els, que se m'ho va apuntar i tot i li vaig, dir, li vaig dir el suplent i tot i fins i tot això va constar en la, en la comissió informativa i voldria que quedés clar perquè clar hi ha moments que no saps, no saps com fer-ho perquè el SEDAS no és el mateix per a tothom i jo m'agradaria que quedés clar que això es va avisar sí que no es va donar per escrit però el senyor secretari se li va trucar via telefònica i va dir que s'incorporaria per tant més carrer que carrer que perquè quedi clar i en aquí doncs el representant d'Esquerra Republicana seria el senyor Josep Planes i Vilà i el suplent seria el senyor Antoni García Pregones García Pregones Bé, si no hi ha suplents, doncs el dia que el Josep Planes Vila no pugui assistir i assistirà el senyor Antoni García Pregones. Molt bé, en tot cas, alguna altra intervenció sobre això? No? Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots a contra, cap abstenció, que he per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut. Senyor secretari. Sí, secretari. Atès que l'any 2000 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el Pla Nacional de Joventut i, i que ha estat revisat en posterioritat en l'acord dels diversos partits polítics o les entitats municipals. Atès que l'any 2005 es va aprovar el Pla Local de Joventut per el període 2005-2008 per unanimitat del Ple de la Corporació. Visca la regidora de Joventut seguint el, el, el Pla Villent i d'acord amb con les conclusions de la segona tobrada de joves de Sallena ha elaborat un nou Pla Local de Joventut. ...haces que la vigente de aquel nou plan es 2009-2012... ...per todo lo exposar, la Comisión Informativa de Atención a las Personas... ...proposa al PREV la adopción de los següents acords... ...aprobar inicialmente el Plan Local de Juventud... ...que recule los que ficha la Secretaría de Juventud del Gobierno de Cataluña... ...y que contempla los diferentes eixos del Plan Nacional de Juventud de Cataluña... ...segón someter a la información pública por un termine de 30 días... ...michas la publicación de anuncios al budget oficial... ...de la provincia de Barcelona y al diario oficial de la Generalitat de Cataluña... Així com el tauler d'anunci de la Corporació per tal que durant l'esmentat termini si s'hi pugui formular alegacions i reclamacions. Si durant el tèrmin d'exposició pública no es presenten alegacions s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord. I traslladar aquest acord i el pla local de joventut a la Secretaria General de la Joventut i del Departament de la Presidència de la Neitat de Catalunya. Senyor Saldoni. Sí, bé, bona nit. En, en aquest punt el que, el que fem és presentar una proposta inicial de Pla, de pla Local de Joventut que ve a ser una, una continuació del que estava vigent fins a aquests moments però que introdueix les, les conclusions d'una trobada de joves que es va convocar el mes de març del, del 2008 en el qual es van convocar eh, per carta personal a tots eh, les persones de Sallent d'entre 14 i 29 anys Uh, i les persones que doncs, quan assistir a aquesta trobada van arribar a seguit de conclusions que estan plasmades uh, íntegrament en aquesta proposta, proposta de Pla. En aquesta proposta de Pla també s'hi introdueix com a uh, una cosa nova és fer muntar una comissió de seguiment en la qual doncs, uh, un representant de cada partit polític Uh, en serà membre i també un representant de cada associació juvenil que estigui censada en el cens d'entitat de l'Ajuntament de Sallent i aquesta, i aquesta comissió doncs, uh, que es reuniria un cop estigués aprovat inicial, el pla doncs establiria les prioritats també, doncs, segons les prioritats pressupostàries que hi hagués per poder començar a treballar doncs, amb les conclusions que, que hi hagi perquè doncs considerem que amb aquest tema sobretot doncs, és, molt, és molt important doncs, seguir amb les prioritats que considerin eh, la gent jove del nostre poble eh, dic que el que fem avui és una, és una aprovació inicial i que a partir de la aprovació inicial d'avui si és així doncs eh, sobre un període de 30 dies perquè doncs, eh, tothom qui ho consideri oportú pot fer-hi les aportacions que, que consideri necessàries. Nosaltres, eh, si avui és aprovat inicialment aquest pla... Doncs eh, l'enviarem doncs, eh, a la gent que va participar en aquesta trobada el dia, el dia 30 de març i també la, a les associacions joves del, del nostre poble perquè en tinguin coneixement i puguin fer-hi les aportacions eh, que creguin oportunes i eh, un cop passat aquest termini de 30 dies doncs, eh, segurament hi haurà aportacions doncs, ens tornarem, ho tornarem a portar al plenari per tal d'introduir-les en, en el pla i que llavors ja seria doncs, el, pla, el pla definitiu alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Senyora Jossa Sí, aviam Dir que la comissió informativa va ser el dia 2 Més que res, una queixa eh, El dia 2 a la 1 del migdia em vaig presentar a l'Ajuntament com a regidor d'iniciativa a demanar el pla, pla de joventut cosa que no estava sobre la taula el secretari em va dir que a la nit, a les 9 de la nit quan féssim la comissió informativa doncs que, que, ja, que ja estaria sobre la taula cosa que no estava tampoc sobre la taula a mi em sembla que això és una regularitat perquè la documentació de la comissió informativa quan es fa la reunió de la comissió informativa ha d'estar tota la documentació sobre la taula això hauria permès que per això es fan les comissions informatives doncs haver fet una mica de debat sobre el pla de joventut cosa que no hi era el Saldoni i el va enviar el dia següent per correu llavors a mi em sembla que això, aviam, s'estan succeint una sèrie de regularitats en aquest, en aquest sentit de la gestió que, que, bueno, que no deixa de ser una gran incompetència a l'hora que els regidors de l'oposició ens puguem informar bé jo no puc acceptar que, el, que abans de la reunió vaig buscar un pla que te d'estudiar i que l'una del migdia no estigui el pla però és que tampoc estava la comissió informativa. Per tant, això no es pot afectar perquè hi ha una infracció flagant de la llei d'administració local. La documentació de les comissions informatives ha sobre la taula. Si no, no val la pena que fem comissions informatives. Perquè la comissió informativa és per, per intercèpiar punts de vista. No basta com que el senyor Saldoni, que el regidor de joventut digui si teniu alguna cosa a dir, doncs estic a la vostra disposició. Lo cual vol dir... Després, posteriorment, la, la, regidora, la companya regidora de la CUP demana el pla pla de joventut anterior, no?, que també pues, ha vingut, a, potser, em sembla que ahir o abans d'ahir, no?, Va, per fer una mica de comparació. Tot això, si es hagués portat el pla de joventut al sobre la taula de la comissió informativa el dia 2, pues, possiblement s'hauria adelantat aquesta gestió també de, de l'Anna Graviel, no?, i haurien tingut més informació. Per tant, es porta un pla al ple que té moltes irregularitats en quant a la gestió. Això per aclarir el tema. Per una altra banda, el pla local de joventut a mi em sembla que és un pla que és un informe, no és un pla, un pla polític de l'equip de govern, que és qui governa. És un informe, simplement un informe que surt d'una sèrie de contactes que s'han tingut amb els joves, que plantegen tota una sèrie, de, una sèrie de problemàtiques i no és, un, no és un informe ni inclús ni en profunditat, perquè no es fa una diagnosi exacta ni la quantitat de joves que van, ni cada quantitat quines... Quan socis tenen, quan gent assisteixen aviam, valorar una mica els recursos que tenim al poble en quan a moviment de gent jove és un informe molt superficial no és un pla tu dius, bueno, és, és que el pla és una aprovació inicial no ens serveix a nosaltres els d'iniciativa no serveix això perquè a més a les conclusions del pla de joventut hauria de fer una proposta política i les conclusions no hi ha cap proposta política vull dir l'equip de govern presenta un pla i un pla és un full de ruta un viatge on, on diu nosaltres en aquest tema en un tema determinat com és el tema d'equipaments doncs tenim aquesta proposta política sobre la taula i això no hi és per tant com a aprovació inicial és bastant, farten moltes coses aquí, jo no puc fer una aprovació inicial si no hi ha una proposta política i en fons, front a la proposta política que fa l'equip de govern, doncs els grups polítics fem una altra proposta que, que també poden incloure alternatives S'han de discutir amb la gent jove, per suposar sí Però clar. si no hi ha proposta política, no hi ha plan És un informe polític, no arriba a ser ni polític Llavors hi ha una sèrie de qüestions que ens fixem Que la diagnosi que es fa és molt superficial en proporció al pla anterior El pla anterior, per exemple, del 2007 al 2007 Hi ha una diagnosi i una evaluació que es fa aquestes sessions que es fan a, del contacte que estem amb la gent jove en aquest pla no hi ha cap diagnosi ni una avaluació després el pla anterior pues, té coses positives van haver tota una sèrie de propostes innovadores també en el poble, crec jo. malgrat que a millor, l'equip anterior podia tenir certs problemes i certs errors en el tema aquest, pues, jo crec que el pla del 2005 a 2007 no ha hagut un seguiment en aquest pla que presenta l'equip de govern ara i després hi ha tota una sèrie de qüestions que parla de la comissió de seguiment però bé, bueno, és que la comissió de seguiment això, jo no li veig un, un taranada política a aquest pla vostès presentin una proposta aquí doncs pues mira, la joventut diu que fa falta equipaments la nostra proposta com a ajuntament d'equipament és aquesta el plan anterior ja està parlant d'un casal d'entitats cosa que vostès no parlen ara però no sé per què no parlen perquè aquesta era una bandera de convergència i reunió durant molts anys i ara no parlen d'això, no sé per què quan ja es parlava en el plan anterior i ja va bé i ja tenen peticions a sobre la taula de les reunions que han fet d'aquesta necessitat també dels joves per tant proposta política nosaltres buscarem pel puest tot l'altre perquè hi ha un, un un equipament que sigui un casal d'entitats no hi ha aquesta proposta política, però és que no, hi és, no està ara ni en el POM ja vam tenir problemes amb això també després sobre el tema de treball de la, la joventut obrera la joventut, doncs que els joves que, que, bueno, que, que són assalariats no hi ha una proposta política és a dir, mirem si podem desenvolupar l'economia social Quin, eh, el que és la, la formació sobre ocupació quins cursos tenim de fer de cara als joves quines possibilitats s'han d'acord entre els empresaris que viuen del poble podem, podem funcionar dir que a la tenim tants joves en atur quants joves hi ha en atur en aquest moment perquè ja ha canviat la situació clar, doncs si n'hi han tants doncs tenim aquesta proposta hem arribat a una cola amb els empresaris de la localitat i ten tenim quatre cursos sobre ocupacionals sobre les necessitats que ens a l'empresariat que hi ha al poble com a mínim el que hi ha al poble i, i també hem de valorar tot això sobre el, sobre el treball no hi ha una proposta pública, no hi ha un estudi, no hi ha unes alternatives Pallen aquí l'embalat, aquest equipament serveix per celebrar el interveniment de gran format tot i que hi ha un problema amb l'horari de, tan, de tancar a la nit ja que ocasiona molèsties al rei que consideren molèsties als veïns i a l'embarat que consideren molèsties als veïns i a però tampoc donen cap alternativa la gent jove que pugui elegir això dirà bueno, pues no tenim sortides no tenim sortides si ocasiona molèstia als veïns pues no podem fer res vostè no diu, sí, podem fer alguna cosa més podem muntar una persona mediadora entre els veïns i els joves però pues també hem de fer entendre que els joves al poble també han de fer les seves festes potser ha d'haver una mediació i regular una mica això no donen alternativa com que als veïns li molesta el soroll nois, no es poden fer concert i s'ha de fer soroll no és que no el diguin però com que no en diu res pues sembla que sigui sí, sí. possibilitats de fer teatre al poble crear, crear arts eh, crear creació fer creació no? crear coses tampoc dona alternativa no sabem si és possible fer una escola de teatre saient, no s'ha intentat, no s'ha provat no? a part d'això jo crec que aquesta assemblea de joves que s'ha fet eh, és, ha sigut una només no? tampoc ha sigut representativa bé fer una assemblea de joves a vegades pot ser l'inici de començar a fer una participació però una sola assemblea on han participat molt poca gent jove jo crec que s'hauria d'haver fet un altre intent perquè haguéssin participat més joves que sí que és cert que l'Ajuntament no pot muntar, no pot muntar les coses dels joves no podem dir mira, aquí farem una macrofesta que serà molt ben parida però com, com no s'està en contacte amb la gent jove doncs resulta que la gent jove com que ells no se senten identificats amb allò que no s'ha organitzat a vegades no partit per tant, tot això jo estic d'acord que s'ha de fer amb la gent jove perquè són ells els que han de decidir sobre les seves pròpies vides jo tinc 60 anys i no... aviam, me'n sento jove a lo millor però estic una mica allunyat d'aquesta realitat no? per tant, són ells els que han de decidir i s'ha de, de generar aquesta ciutadania per tant, una assemblea de joves que, que tu expliques aquí, senyor Saldoni una sèrie de qüestions a mi em sembla molt superficial Hi ha una sèrie d'entitats que em sembla que estan fent coses a gent, però, clar, els hem de recolzar Ha sortit entitats, per exemple, de l'anterior legislatura que diu la, que diu la llançadora una que es diu Jaspeta, que em sembla que abans no estaven i les hem recusat el que no podem fer tampoc és perquè una entitat de joves que pot ser el cru i una plataforma de prou un dia muntin una enramada i li, creem, i li traiem les ramada clar, aquestes coses també s'han d'anar amb molta cura perquè la gent jove la seva activitat pot ser la música el teatre, també la consciència social, la consciència ambiental també forma part de la gent jove i això va vegades s'ha cura perquè si no després l'equip de govern no està en predisposició de fer segons quines coses perquè perd el prestigi davant de la gent jove tot això s'ha de mirar de, de més, que, més que, que segons què que també estiguem disposats a arribar a acords amb la gent jove i a consensuar coses per tant donarem suport sí però amb cura també perquè a vegades eh, bueno, es produeixen casos al poble que el que es fa és que l'Ajuntament perquè no és només l'equip de govern a vegades també s'impliquen a la gent de l'oposició perquè si segons quines coses les consentim al final acaben sent còmplices per tant això s'ha d'anar en compte es parla aquí d'una sèrie de qüestions que l'equip de govern ja reconeix que la gent jove diu que fa instàncies i que no se li contesten suficientment a temps que l'embalat no funciona gaire bé perquè hi falten camerinos, hi falten lavabos i els veïns desqueixen bé, bueno, això ja l'he dit abans però bé, bueno, què es fa sobre això? Està reconeixent que hi ha una sèrie de problemes i els certifico que estan els problemes aquests entre altres coses que diu la gent Fata un espai que seria el, el tema de bé, bueno, hi ha més coses sobre aquest document però a mi el que... bé, bueno, el tema de l'habitatge per exemple l'habitatge és un gran problema aquí al poble ja és un problema per la, per la ciutadania en general, però per a la gent jove és molt més perquè la gent jove no es pot emancipar, perquè no hi ha pisos de lloguer, llavors proposta política, quina? no hi ha pisos de lloguer, noi, és que ja ens hi 6, pisos i ja està eh, què voleu que us digui jo? diu l'equip de govern nen, tindràs d'anar-te a viure en un altre lloc, si vols fer la teva vida però aquí seient, aquest és un altre problema perquè els jove no facin la seva vida seient aquest és un altre problema bueno, iniciativa vam presentar un pla que havia en la possibilitat de fer la rehabilitació dels de habitatges desocupats amb una sèrie de convenis ah, proposta política això és proposta política i l'equip de govern proposta política nois tenim aquesta possibilitat i l'anem a explorar, no diu res de l'informe ni en el pla conclusió no diu res perquè la conclusió diu que el pla local de joventut ha de ser l'eina que permeti a l'Ajuntament de Sallent i al conjunt de les persones que incideixen en el desenvolupament dels joves tenia una guia i un nord en les accions a realitzar i a Això és es una conclusió, tenir una guia. Vale, Però qui fa la guia? Primer l'ha de fer l'equip de govern. I si després hem de seguiment, fem un, un seguiment som una proposta política. No hi ha. Per tant, no em vull estendre més... De tota manera la gent jo aquel aquí sol podria mirar això i ho podria analitzar ques són els que són els més interessats i podrien comprovar que aquí de proposta política no hi ha cap alternativa per part de l'ajuntament cap eh? cap. Per tant, nosaltres no l'aprovem, aquest pla, no el podem aprovar perquè no hi ha una proposta política. hi ha un simple informe, és un informe que no l'ha fet ni a l'equip de govern que ha sigut recollit per una sèrie de de contactes, que no són resolucions i acords, contactes que ha tenim no l'aprovarem aquest pla, Jo sento molt perquè això no vol dir que tinguem en contra dels joves, sempre estem igual no us estranyi que l'equip de govern d'aquí quatre dies surti dient que l'oposició pues, no vol el progrés de sa gent ho podem dir, perquè si no aprovem un pla de joventut, ho podem dir -ho. però esclar, aquí no votem sí o no a una cosa, votem un un compromís i una conseqüència d'aquest compromís i jo, a la veritat, amb això no em vull comprometre perquè no hi ha res que em sembla positiu Alguna intervenció per part del CUP? Senyora Ana Gabriel si sí, en part, com deia el company d'iniciativa, nosaltres també a la comissió informativa se'ns va dir que se'ns faria arribar el pla, el regidor de joventut en aquell moment no hi era i per tant doncs, no, vam, no vam dir res més sobre el tema i la nostra sorpresa, diguem-ho així, quan vam rebre el, el pla per correu electrònic va ser de veure que no és un pla. És dir En aquest sentit matisaria les paraules de, del regidor, el senyor Saldoni, dient que estem procedint a l'aprovació inicial d'un pla, nosaltres entenem que no, que no és un pla i per tant no podem procedir a la seva aprovació inicial perquè no, perquè no tenim un pla al davant. Uh, moltes coses ja s'han comentat, no m'hi tornaré a remetre, però sí que hi ha algunes d'importants que jo penso que s'hi si, ha de fer un especial esment. És un, entenem que és una mica el document que tenim al davant, m'agradaria que, que poguéssiu tenir tant aquest pla, suposat pla, com l'anterior que hi havia vigent, perquè és d'alguna manera el resultat d'una trobada que es va fer amb joves, és cert, a la qual hi van assistir 18 joves i vuit joves de tot Sallent serien diguéssim els responsables de les polítiques de joventut dels propers quatre anys d'entrada veiem una, un problema de representativitat evident, nosaltres amb un correu electrònic vam demanar al senyor regidor que, que ens detallés quines són les persones que havien assistit a la reunió i ens va dir doncs, que havien estat 18 persones que hi havia 12 nois i 6 noies i que 15 persones eren de 16 a 20 anys i només 3 majors de 20 anys és a dir, eh, hi ha llacunes importants a nivell de representativitat a Sallent hi ha, hi ha miler llarg de joves i per tant entenem que la xifra uh, de 18 doncs, queda molt curta. A part doncs, aquests joves uh, es van reunir un dia el, el senyor regidor s'hi doncs, va anar a presentar 10 minuts, i va marxar potser per no coaccionar les intervencions que poguessin fer els joves, es va quedar la tècnica de joventut amb ells i van anar dient i van anar dient apreciacions opinions, sensacions que tenien això és el que queda recollit i això és el que d'alguna manera pretenen que aprovem. Nosaltres en aquest mateix correu electrònic us deia vam demanar quina era la l'andalització d'activitats, eh, quina era manera, la priorització que es faria de les activitats, eh, també qui composava aquesta comissió de seguiment perquè en aquest document no queda clar, eh, se'ns va respondre per correu electrònic i formava part de la comissió de seguiment i també se'ns va dir que es prioritzaria a partir de la disponibilitat pressupostària, però és que no podem prioritzar a partir de la, pressup... de la disponibilitat pressupostària perquè no tenim encara el llistat d'accions que... que volem fer. I només perquè us feu una idea també d'alguna de les coses que diu. Esports creuen que s'hauria de millorar el camp de futbol i ficar-hi gest artificial. Clar, això, dius, això van ser els 18 joves que ho van dir, ho va dir un que se li va acudir i ja ens ve en aquest cas el tema de la gespa artificial i oita ja queda posat aquí i sempre podem dir que els joves de Sallena han demanat la gespa artificial no? Com aquest exemple en concret que, que el destaco perquè tots sabeu eh, la cua que porta la gespa del camp de futbol doncs n'hi ha d'altres Hi ha d'altres no? apreciacions que van fer, no sabem si un dos o els 18 joves, no sabem amb quin ton, no sabem en quin context i aquestes opinions són el, el document que es pretén enviar a la Generalitat uh, Mireu, uh, nosaltres entenem que bàsicament el que serveix un pla local a banda per guiar les polítiques de l'Ajuntament dels propers quatre anys és bàsicament per presentar-lo a les administracions superiors i que et donin diners perquè si no difícilment pots fer tot el, que, tot el que tu pretens Nosaltres no donarem el nostre vot perquè això arribi a la Generalitat és dir, no en nom nostre ens faria vergonya, i ho dic sincerament i us convido a que us llegiu el document i penseu si això és digne d'un Ajuntament de Sallent que té una tècnica de joventut quan vam fer el primer pla local no teníem tècnic de joventut teníem un regidor voluntari de la CUP que a estones es dedicava al tema i vam presentar el millor pla local de joventut que havia presentat mai l'Ajuntament de Sallent i la Generalitat ens va dir ja era hora que l'Ajuntament treballés una mica en l'àrea de joventut, doncs no volem dir enrere senyor Saldoni, no ens volem permetre el luxe de tornar a fer el ridícul davant de la Generalitat perquè presentar aquest document és fer el ridícul. I vostè té una dedicació a l'Ajuntament de Sallent que és retribuïda amb 1.200 euros al mes i ens sembla que s'hi hauria de dedicar. I si vostè només hi va 10 minuts aquell dia, doncs faci el favor, quan vostè ha sapigut que només hi han anat 18 joves, ha idea altres maneres d'arribar als joves. Se'n va a l'institut, se'n va quan fan festes o se'n va quan es reuneixen al bar. Ens és igual, però treballi treballi i dediques a l'Ajuntament que és pel que li paga la ciutadania de Sallent i faci el favor de presentar un document que sigui digne no dels regidors que estem aquí sinó dels joves i de la ciutadania perquè això ens fa vergonya no en el nostre nom això arribarà a la Generalitat de cap manera, vam avançar poc perquè en 4 anys i amb dificultats pressupostàries ben fer el que ben poder però si ens repassem l'anterior pla de joventut totes les activitats que es detallaven amb tota la calendarització veurà que al voltant del 80% es van aconseguir Ara no podem dir que hem aconseguit perquè no estem llistant res. No tirarem enrere, ben fer un avanç important i no estem disposats a fer el ridícul, insisteixo. Fa's el favor de treballar, que és perquè estàs vostè aquí. Una intervenció del grup socialista, senyor Manalvens. Bueno, bé, bonninit a tothom. Bé, després d'aquestes dues intervencions jo el que voldria demanar és que retirés aquest punt no? que es retirés aquest pla perquè ens sembla que ja som uns quants que estem d'acord no? creiem que aquest pla està molt poc treballat Vull dir tant com amb els anàlisis són uns anàlisis senzills des del nostre punt de vista sobretot a nivell estadístic vull dir, no sabem, sabem que hi ha mil i pico joves però ja no sé si són nois o noies quin percent com està el percentatge dels grups d'edat poc els tinc només n'hi ha un de percentatge no sé si són casats, solters, divorciats separats no sé l'evolució que han tingut aquests nois si fa dos anys estaven així si fa deu anys estaven així no sé quin nivell d'educació tenen tampoc els joves del nostre poble si han estudiat, si han estudiat, si han arribat a la universitat si han, tenen postgraus i podem seguir així no? Vull dir, amb el tema del treball tampoc sé si quina qualificació actual tenen aquests nois que estan treballant, si són peons si són qualificats, si són tècnics Vull dir, jo crec que, es, que falta una mica d'informació, o molta informació, a més a més presentar-la d'una manera que visualment la puguis entendre de seguida, i podem anar més endavant, no? A nivell d'habitatge, no sé si n'hi ha molts d'emancipats o no, si tots viuen a casa, i el perquè hi viuen o no hi viuen, no? Vull dir, llavors és una mica que, com a pla, com a informe, està molt bé, és un bon informe, com ha dit el senyor Hinojosa, i, però jo, nosaltres creiem que no és un pla, no? i podem anar avançant no? el tema de participació també s'ha dit aquí, doncs va ser una assemblea va ser una reunió d'uns quants nois un dia però jo crec que s'ha d'aprofundir molt més per saber què és el que el jovent vol de l'Ajuntament, no? què és el que necessita no hi ha hagut cap enquesta de cap tipus ni de salut, ni d'habitatge ni d'esport, ni de participació no tenim informació d'aquest tipus no sabem el que pensen Segueixem, seguim estant tancats una mica cegos, no?, perquè en una reunió d'un sol dia no pot saber que ha tanta informació i tampoc sabem si ha arribat a totes les associacions sabem que a aquesta reunió hi havia representants d'alguna associació però no sabem quines, però bueno, sabem quines però no sabem si són totes, no si van aportar les idees ells, si les van aportar els altres tampoc sabem si el col·lectiu de 20 doncs, aporta una idea més important que la l'aportació d'una persona que diu una cosa vull dir, crec que falta molta dinformació de base, no? conclusió, bàsicament no sabem quins són els punts febles que tenim a Sallent quins són els punts forts, què és el que necessitem perquè jo crec que un pla de joves vull dir, a part que és intentar dinamitzar una mica la joventut del poble sabia per què els joves no es queden a Sallent no? vull dir aquí ho posa l'informe la població de Sallent va perdent joves i no sabem el per què, potser és que no tenim habitatges, potser és que no donem certes cobertura a, a prou d'indústries, no tenim indústries això seria una situació que es podria analitzar i pensar o mils de coses que no sabem dins d'aquest pla, no tenim cap informació no? i a més a més anem avançant i quan arribem a les conclusions tampoc estem vivint cap objectiu ni cap acció vull dir, no saben quin és l'objectiu ni les accions que farem per aconseguir aquest objectiu vull dir, llavors ose, seguim estant mancats d'informació vull dir, aquest pla no és un pla des del nostre punt de vista no? i nosaltres pensem, a oh, dir que el tornem a refer el tornem a pensar i seguim treballant una mica més i tenim un bon començament però no, no hem arribat lloc, encara que el pla no ens porta cap enlloc no? i si removem al control de l'avaluació, pues doncs, bueno, sí, què evaluarem si no tenim objectius. Si no tenim objectius, no sabem què va que evaluar i si no tenim accions que he fet, tampoc sabem si les han fet o no i evaluarem positivament o negativament les accions que hem fet. Llavors aquest pas està molt verge i des del meu punt de vista i no és un pla que es pugui aprovar des del grup del Partit Socialista. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortès. Sí. Bé, avui Convergència i Unió, l'equip de govern porta aprovació a aquest pla local de joventut, un pla local de joventut que nosaltres, bé s'ha dit abans, som els últims que fem la intervenció, s'ha dit moltes vegades i hi ha en tres ocasions, però nosaltres també hem de dir que aquest pla local de joventut és inexistent, no hi ha pla. S'ha fet una anàlisi de la realitat actual, una bona part d'aquesta anàlisi està copiada literalment del Pla Local de Joventut del 2005-2007 de Sallent, en una part bastant important. Per tant, ni això ni amb això l'equip de govern i el senyor regidor de joventut, senyor Saldoni, ha esmarçat esforços en redactar aquest pla local. D'aquesta anàlisi i d'aquesta segona trobada de joves, la regidoria de joventut diu que ha arribat a unes conclusions, i ha arribat la regidoria on són les conclusions subjectives perquè tampoc s'han traspassat aquestes conclusions al jovent de Sallent per tant són subjectives totalment i aquí s'acaba tot, es fan aquestes conclusions que són de 4 bueno, paràgrafs, 3, 6, 9 12 12 línies i ja està, a partir d'aquest moment hauríem de començar a redactar un pla però és que no hi és no diu ni què es pretén, és a dir, ni quin objectiu té l'equip de govern, quin objectiu té la regidoria de joventut amb els joves de Sallent, amb aquest pla local, no hi és. Què es farà? No en tenim ni idea, perquè en aquí no hi és, tampoc. Com es portarà a terme? Com que no hi ha res, no es portarà a terme res, no existeix. Qui ho portarà a terme? Com que no hi ha res per portar a terme, tampoc no ho portarà a terme ningú quan es portarà a terme, com que tampoc no hi ha res que es porti a terme no es portarà a terme mai per tant, a veure, això no és un pla local de joventut això és una anàlisi d'una realitat de Sallent que s'ha dit en una trobada de joves que com molt bé han dit abans els companys dels diferents partits polítics de l'oposició no sabem si aquests joves eren representatius de tots els joves de Sallent sabem que el senyor regidor eh, David Saldoni va enviar cartes en els, a tots els joves de Sallent que no tots s'hi van presentar sinó que va ser una part molt minoritària la que es va presentar en aquí i també voldria dir que el senyor Saldoni el dia que es va fer aquesta trobada de joves tampoc s'hi va presentar o sigui, el regidor de joventut convoca a tots els joves de Sallent i justament el regidor de joventut no s'hi presenta a la reunió és més no s'hi va presentar tampoc cap regidor de l'equip de govern excepte una regidora, que si no recordo malament era la senyora Ana Fernández, si no recordo malament a donar la benvinguda als joves i a fer una petita introducció a partir d'aquí es retira l'equip de govern i els joves es queden amb una tècnica que deu ser qui ha copiat en part aquest pla, de, aquest pla local de joventut per tant penso que per part del regidor això també és una falta de respecte convocar tot el jovent de Sallent a tots un per un i no personar-se el dia de la reunió en la qual estaven citats aquests joves mm. hi ha moments en què aquestes qüestions importants com són el jovent de Sallent no es poden deixar en mans del tècnic única i exclusivament i absolutament sinó que el regidor ha de ser-hi present, sigui dissabte, diumenge o festa de guardar i el que deixa molt en evidència és que, com hem dit d'altres vegades, l'equip de govern no té un projecte polític, perquè en aquí, altra vegada, tornem a repetir fem documents fem papers per justificar en aquest cas per justificar una subvenció per poder-la enviar a la secretaria de joventut i a veure si ens cau una subvenció com ha dit bé l'Anna Gabriel la regidora de la CUP a em faria vergonya presentar aquest, aquest pla local de joventut evidentment que sí perquè és que no, no existeix el pla però és que a més a més quina subvenció ens pot donar la, la secretaria de joventut per què? si no hi ha res per una anàlisi que hem fet no? per uns criteris i per, per, que, per uns objectius que voldrem assumir des del 2009 fins al 2012 però com que no hi és això només serveix per fer-se publicitat hem aprovat un pla local de joventut no, per fer publicitat no hem de tocar de peus a terra i com bé hem dit abans no hi ha projecte polític per tant nosaltres amb això no hi podem donar el nostre vot favorable de cap manera